بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون <تصفيق> <تصفيق> <يألموا> انم الحياة الدنيا لعب وله وزینة وتفاخر بينكم وتكاسر في الاموال والاولاد فمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرعا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ هه أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا څه نه دا غل نه یګینو کې اوزان پويګه دادی زین بیا الله جل جلال هو اشاره ترغيب مورګي مزمت دنیا تا او سرعت زوال د دنیا تا او د دنیا ختمه دون نه نه فائدارته او اشاره انفاک د هند او دغه هغه چې بیان د چا دنیا پیدا کړي دنیا څه شی ده دغه حقیقت څه ده نو د دنیا د موجد چې چا دنیا یې ځت کړي دا پیدا کړي دغه ځان خپل <سؤال> بیان اغه یقینو کې ځان پوهه کړي الله <سؤال> وي چې دنیا سره په صرف انما معنا صرف او صرف ده دی حقیقت دغه سند د ژوندونی لاعبون دا, دا, دا, لا دا کېل نو کېل خونه د خوري ته تشبيه بلی وي او دا د چتې او مثال ور پلان کې پشان د لاټو نه د کیز دور زور نه چې ته پلان کې لاټو ده کې زیات زوري دا ول لون یې پشان نه کېل که پلان کې پشان د تبخير نه دی, دی الفاظو کې زور نشته تور دی ا جته پلان کې تبخير دی دې کې زیات زوري چې مثال ولا لفظ ته ختم کې مسکې بلکل عینیت به کې پیدا کیږي دلیل ته الله داونه وځي دنیا په شان نه کېله دنیا کې لاله وایي دنیا په شان د تماشې نه دوی دنیا تماشا ده دنیا په د زینت نه دنیا زینت دی وس دنیا په شان د دین نه ده بس الله یې عین رضا شي نبه مقابله د آخرت کې د دنیا واقع سياسيت نشتا الله پر مې جن دنياوي چي د انما صرف او صرف ګل علم يکينه باید يکينه کې بیا ورپسې انما صرف او صرف جن دنياوي چي د لايبر بس د كيل نو پښان د كيله سلمانه دا, دا او كيل کې وقته تورسن اس پيده انسان مشغول شي بس خبره خته یا ګټه یا توان یا بیل لے یا غټل بس وخت شي خبره ختم دنیا م دا غسیرا انسان بیا یا خلل شي یا خراب شي یا له ژوند کی دی یا له خرابته رکی بس ل شي خبره ختم دنیا جوان ولہون او تماشدا نو تماشګر ته تا زو ګره تماشه کې سی وزغه چې ګي روړی وي دغه بل لړو هغه دی راغورځي دغه کې جی خبر ځان تل په وختي تور خبري چې مګي خبره ختم د د دنیا دا جووند دا کومه کوم چې مګه انسان وي هغه چې د کې نو خلق وي خپل ان کې غمل شي هنه وی کلي دي چار باغ کې مونګه اکور جنس نه که سغزمه کې خرصول نه چانه پی سي اگست 28 اسلاګه او پرونه اول سکزلاله ميو پات ی نه چا بنزمخه خرڅ کړې ولار نه اور کړې چې سوچ سلی اصله داغل وی امید نور پټه مخ کې واټه کنه ارونجه ابل ازل لما که طوفان برزبانی والد سپراته او پات بس انسان دغه وقتی چېږي غاری ملک په مغرغه ست بیادت پوس کنه بیا نه ځونه خدامي وزینه او پشان د زینت د خایس خایس هر څړي ته وګوره دنیا کې سو حایس حاصلې بس سرا او وختیشې ینه ظاهري چمک دا مګ دا مګ یو خزهي پودر او کریمه جوړخیانه هولګي وبیا په د ګرمه یو گھنٹه بجلی لاړ شي خبر دا اندل وبیا د خلک یری خبر وختي تور یو گھنٹه مخک سال او یو گھنٹه وروسته بیا سال دغه دنیا دا وختي زینت د چمک دا مګ د بسګاډي به چې ګوري بیا خلک کوم ختم شوبو مړ شه دي او او تخبر شو او پخواه مر شو ده ته وقتی شه ده بینکم یو بل فخر ده او خبل مسکی تفاخر یو بل بانی فخر حلکا زخی ما یوی زخی یوی مونگ بادیو بلوی مونگ بادیو خبر دان دالا گنا زان ار یو سلی زان بانی فخر که خبلی شیزونو بانی کردو وقتی بزدگشی او جبیہ کینو یا خو یو سره خو جبیہ ګوره نه فخر مخر بیا خدمی پرون بادشاہ بیا ننجیل <سؤال> ان جیل کی اور زان تا لکن وقتی شیر دا فخرم سړی کلو ون ته نشه پیدا شنه فخر یو بیا ګوره نه بیا ایس اسم نه بیا میا جیل کی یا بو ته ګوره نو لاس مې مات شو یو بیمار ده بس د خقیقون خبر ختم هڅره مثالون الله د انسان د سمجاو لپاره دا هغه چا چې دنیا پیدا کلی کړه دا خبره غي خبر نه انده وتکاسر فل اموال ول اولاد تکاسر یو بل سره ډیر والی کې مقابله کوي یو چې ځما غټه رشي یو چې ځما غټه رشي لګیا دي پری باندې ډیر خلک لګي ضرورتي برابرۍ هو ډیر والی لپاره لګي تکاسر د بل په مقابله کې لګي لکه دا نه نوو ته د خوشیو منګدا سي پاتې زرهنم زړی ته وی وکړه لې ټټاوله په مخه وقتی پدغه کې ژوند تیر شي دغه وقتی مقابلو کې دغه شیر الله دې حقیقت وڅګدي ګړ فلنواله ولوداد ذکر کنه ټوله سيزونو کې خلق کړي خو مالو اولاد کې یو بل سره مقابلې دا ډيري ابل دا انداله اودې ل خلق زیاته ترجی ورکي مال, ل... مال لا اولاد اولاد ټولو مردان مال لا جمع کینو بداد وړيوب څه تړيلي شي نه اخر اگر هغه د دنیا پرختله اخرت غرق کی د بل مال وې د بل جداد وې د بل اس او برخه وې دا ډیر بدترین انسان دی حدیث کې د ډیر مزمت راغلی چې د بل د دنیا پرختله اخرت تباکی نو دا الله جلال جلال ہو مثالو د ورکڑی دی دا پیزو شوش پاگم ورکسی را روان نی خودی کی یو مناسبت دا ہو رہے ابتدا کی انسان کیل او تماشی بسی زیادہ نو هغه مثال الله دلاغار رو منی مثال دا جوان چی ابتدا کې انسان د کیل د دا اکثر پلاری گوری وغال تا بیٹا وڈا گئی او بردین ترہ لگا آنو داغه شیزو نه ور پسی بیا ځل خښینه زینت بیا به بموسکی خپل وي خطه به ګوري موسکی خپلو کپړو ته به ګوري او کله خپل موبایل ته کله ستا خایس او زینت پزی شي چې لګنور خښینه بیا د پیسو شوق شي اوس خوړو والے ته مخ کې نه بلغه ست پښتدي او چې لګنور خښینه بیا د مال لګو دا دوبل دا سعودي د او د امریکا دا لاراني او و ته باقي او زماني وختي موږ ته بوزي خبر زنه تعال بیا دای ورپسې 92 یو سټپ مال پسې بیا واده مادو کینو بیا مال او اولاد دواله شي بیا مال پسې منډي او د اولاد د پرم منډي او بیا د اخري سټپ د دین ارستو پنایو ل مثال ورگی پسل سر الله په څلولو کلیشي ختم شي د مال اولاد راځي ما کول ارستو بیا خرج شي پناجه خبر ختم شي اخري مثال الله تالا یو عجیب نظم سره الله تالا مثالونه ورکر دي انسان سوچي قران قران کتاب دی چې خلق ود نه کینی دا لګلې الله خلق لري کینی ود او ځای کیه ایبرت واخه الله پرمحي دي ټول کریکٹر یو بل مثال کا مسئلے عايس ناجل کفار د دنیا د دا نظر لکه باران وروری په پسل رئیس باران دوی او پسل د زیشي چې انجبل کوپارا کوپار کاپر زمیدار دم کاپر څخه د dane پټای او مسلمانه اندوچره حق پټای د حق اقرار نه کوي نو غته هم کاپر وي مسلمان تم بدغه معنا باندې زمیدار تم بدغه معنا وي دیم د dane زما کې پټای نل پرمای دې حیران چا کې دا خپل پسر انت اي خوشاله کې دا کاپرد ام زميدارو زميدار کاپري اتم خبر دا اندل دا, دا, دا زميدار کاپر چوت ګوري دا دانه چپټي يعني ا کاپر نه چې کوم ګليمنې ویلي دا کليمه وال کاپر یعنی زميدار دې چوت ګوري نه دې خوشحالی تعجب کې چې ګلاني والي زو ګلایو والي خبره خبره خپکی دانه دینا مخ که چی کما خبر آو آج بل کفارا تعجب که و حیرانتی ها کی واجی دل را نباتوهو دده غزر غناح پسل چی پسل لوزی لاوالو کی ده و تا حیرانی لگه خزر غناح اکڑا یهی جو ابیا نور حیجانو نیسی نا سم یهی جو ابیا اوچ. اوچی گرو رو انتی مزیدار چی بیا اوچی گی فَتَرَهُ مُسْفَرًّا وَبِيَا خِرَهَا کِسُوِنِ زیاد شو تبو تبولو اسی شو عالم شو یو سادر شو زیاد ثُمَّ يَكُونُ حُطَّامَ وَبِيَا رِزَرِزَشِ خبر خطا مزدان رنگی جوان پیدا شی جوان شی بودا شی و خبر سو شی ختم شی خیرت تلال شی لاکیر ازات چې هغه دنیا پیدا کړې ده نو دا د هغه حقیقت بڼه په مقابله د اخرت هلکه اخرت چې راوالی نبی له سلام الله علیه مبارک یو حدیث کی فرمایي چې ماوز او ساوتم من الجنه چابک برابر ز خیر من دنیا او مافيها دنیا چې دا د دنیا پرمختيصده پراپرټی دی دا بیگ بیلنسري دا پیسي دی د دا اخذ دی د بیان دی دا ټول چې راځم کې چې په جنت کې د یو چا کوم رسوم راځي نو هغه دې نه سره ده بهتر خبر ده ندره جی اور ډیر نيز ده جنت څلور نه خلک وې کله یو حدیث کې نبی اسلام سلام پرمای لل جنت اقرب من شراك نالی سړی چې دا بوت تړي د بوت ته تسموي تان لره اسلام له سلام او جنت دې نمزات نيز دي ده یعنی جنت ته چکم دتلو اعمالي ګډ ګډ په سیو وبکا ته کېږي په خللې وي سبحان الله نو سره یې ان او سبحان الله د دې ټول دنیا نه بهتر نه سليمان عليه السلام دا غا غتخ دې نو کس بړو غدل وي سبحان الله غا تخکین له حیران شي عجیب شی دی هغه ټوپر مې شي لتصبیح واحد خیر من معوتی آل داوده که مکلسی الباز دی استاد یو سبحان اللہ چلی دا آل داوده چلی دا تخت او دا برا مرغان دی یو سب بلس دی دا چې روان دی دا دی طولون استاد یو کلی مسلا بہتر دی حقیقتم داده حقیقتم دا حقیقتم داری چې کله انسان اعتقاد صحیح نو داسې بده تخکاری او چې کله یقین صحیح شوینې نو به وداو سبحان الله اسنه کرے زما په کروڑونو زغال الله یو زر نوٹ ولا ورګه اا بته و تخوګید زر زلی سبحان الله اولې دنه د اعتقاد خبره نو ویله سلام دو سلام پر مل جنت تاسو ته ډیر نیس ده نه ده نه چې کم استاسو د بوت دا, دا ته چپل را تسمدہ دا غي نزيادت نیز ديره یعنی دا عمل ته شرایط په کوم عمل شي حاصلي او په اخرته عذاب شديد او مغفرته من الله ورضوان او په اخرت کې الله جل جلاله فرمایي چې وګورئ ډېر سه اعظم دي دا انچته ده پر چې څو ګ دنیا ته مایل شي دنیا و اخرت ته هو بل ترط وا من الله و رضوان چاچه په دې دنیا باندې الله لا اسلام لا دا الله دین لترجمه ورغلا انده غده پر بخنه دا الله بخن ذ جانب نه غونه په د دې کې ګوره غونه په هر سړی کې دکي كل بني ادم خطا ولا چی پیغام و دوشي استخبار نه دل وجرم وفي الاخره عذاب شديد او په اخرت کې سم عذاب دي او مغفرت او بخشش دي یزوک اخرت ته مایل شه دنیا نه ځان بچ کې صرف دنیا په سي نشه الا د چي ضرورت وي زړه جدا خبره وريزان نو د الله رضا ده او مل دنیا الا متاع العورور نه د ژوند دنیاوی علاوه د عبادت نو دغه دنیا نه جبدين باندې لګي د دین علاوه چې څومره سي ځونه إلا متاع الغر الله پرمایده سامان د دوکیل انسان بدی باندې دوکه کی کبال له ک بچته ک مال له ک حال له ک جان له ک زینت ده څومره سېدو نه انسان دوکه خری د خیرت نه غافل نه ای علامه یو کینو ک ان ما یو کین سر پوس سر پوا الحیات الدنیا ژوند دنیا بندا کله والله هو تم چې وځ نهتونوخوا اووزینات تی اتفارم بين نه کو مو ف کول لپ غوبلبانند د خپل مسکې کا حالال لو پهراې او بسس لیادي خلک پ پهر کوي وَتَكَاسُرُنْ فِى الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ دير والي کې مقابلي دي یو بل سره مال او اولاد کې کما صالحې ځن الله پرمایده ځوان دنیاوي فشانده باراندې چا فصل باندې وريږي او بیا دغه فصل عاجب القفار تعجب کی واجه خوشحال کی زمیندار نہ باته د فصل سمئے هی جو بیاو چی کی فترو بس د بن دل رام مس پر رنگ زڑ شوه سمئے کون هوتام وا فل اخرته عذاب شديد والاخرت کے ساتھ عذاب لے ومعفره من الله ورضوان وبششت المؤمنان لره جانب الله انا ورضوان ورضا الله وا مال حیات الدنيا تجون دنیا وی الا متاع الغور مگر سامان تو کے دے <تصحيح> الحمد لله رب العالمين منات المتطين رحمه الله عليه وصحبه اجمعين الله